З далекої долини, мов крізь пелену дощу, Зринув образ рогніди із хутора з Але нічого не сколихнув душі. Чому це так? Ніби давно-давно було те свято, присікування Скольда. Хто зробив, що час так подаленів? І не наче сталося, все те не з ним. Тільки зараз оцю мить, він відчуває з себе своє тіло, серце, яке раптом починає гупати, аж підкочується під горло. То зникає. Ольг чув від батька досвідчених воїнів, що в далеких землях треба остерігатися духів. Вони можуть витворяти щужинцями все, що їм заманеться. Скажімо, запаморочить голову войовнику так, що він не віде... «На якому світі? Де ворог? Звідки очікувати нападу? Заведуть у хащі, де людина її згине безвісти, або дадуть в пащек у хижому звіру, а ще можуть змусити без вина нестянно танцювати, поки не впаде бездиханним». Ольх покитав заперечливо головою на снування цих думок. «Ні, він не такий». Його духи цієї землі не позбавлять розуму і пильності. Він все бачить і чує, і не лише голос чорнявої яни. Тим часом події на березі річки, де Ярл залишив воїнів, розгортались непередбачено. Спочатку воїни насторожено і пильно розгорались навкруги, дослухаючись до кроків свого Ватага, який подався в зелені хащі, непроникливий безмовні. Якийсь час молоді, дуже веслярі сиділи на лавах, пригнувшись, поклавши мечі на коліна, пантруючи кожен порог гілки, ловлячи загостреним слухом найтихіший шерех. Згодом, як це завжди буває після пильнювання, напруження потихеньку розвіялось, і вони почали перешіптуватись. А оскільки голоси мали молоді та сильні, стримувати які зовсім не звикли, то й окремі слова лунали досить таки гучно. Сходились на одному, що похід виявився невдалим. Не в той край світу подались. Ярли затіяли сварку криваво, завелись чубитися між собою з простим воївником ніякої користі, Незвичайнісіньких волоцюг стали схожими. Одяг та взуланку зношують. А здобичі катма по парі вискубених шкур та в'язанці сухої риби, від якої вже нудить. Мозолі натираються не відмеча від безнастанного вимахування веслами. А ворога по-справжньому й не бачили. Ці лісові люди кудись зникають серед трясовин, Мовно, чи нападають, мов духи, не й бешлесно. Та не надпи залякаєш їх варязькою несамовитістю. З ведмедями та дикими каванами звикли жити. Та й гадають, що сильніших і лютіших за них нікого нема. Ось хіба що може доведеться битися із скольдовими дружинниками. А тоді вже мечами не вимахуються. Помстяться за кров свого ярла. Жоден не уникне кари. Усіх втоплять в оцій широкій річці, І понесе вона їхні тіла Аж туди, де, як оповідають, Скелі перепиняють її води. Там ревище стоїть день і ніч. Бризки злітають аж до хмар. А вирви водяні Глибокі чорні. Нехай знайдуть собі могилу там ті, Хто підняв часу проти їхнього роду. Котрість із старших завів розмову про те, Що земля тут зусіла виднародюча, Води багаті на рибу, трави густі, А на дерева крясно цвіту. Якби випало, мовляв, вибирати місце на підхотір, та далеко б не ходив. Отут і оселився б, та його напарник який сидів за іншим веслом праворуч, кримезний і з холодним поглядом, а ще зневажливо посміхнувся.